Vagyon. Egy szép erdő, jaj, de sűrű az, Abba vagyon egy almafaj, jaj, de bimbós az. Egyik ágán ez a miska verset fújdogál, Másik ágán ez a Rozi úgy meg sírdogál. Azon kérlek szívem, Rozi, hogy meg ne csaljál, Szívem alá lépes mézzem mérget ne adjál.